Ketika memegang tampuk pemerintahan Mereka bersiasa Dan pembesar-pembesar ulama Bersiasa memberitahukan kepada Umarok Bukan menentang Umarok Bukan menjadi oposisi enggak. Jadi kita ini siapa kita ini kita ini. Harus Umarah, ulama, ulama, dan Umarah. Yang memang keduanya ini siapa? Ulil Amri. Ulil Amri adalah yang mengurus manusia, sedangkan siapa sarannya adalah pengaturan sistem pengaturan manusia untuk kemaslahatan manusia. Dan mereka nanti berijtihad. Masa orang-orang kecil seperti kita ini yang bukan ahli ijtihad, bukan ahli fatwa, bukan ulama, bukan mufti, mau berpolitik. Allahu Akbar. Patut kita katakan Inna Lillahi wa Inna Ilaihi Rajaun. Karena ini merupakan apa? Musibah besar. Musibah apa? Musibah kejahilan. Musibah kebidasaan. Musibah kerusakan yang meluap luas masa kita berpolitik ini ringkas barangkali uh, permasalahan ini perlu dicatat dan akan kita bahas pada pertemuan-pertemuan yang mungkin akan kita adakan satu muhabara khusus berbicara tentang ini insyaallah apa macam departemen apa yang 72 orang golongan telah keluar dari Islam semisal Syiah, Khawarij, Mu'tazilah, Sufiyah? Tidak, di kitab ini saya jelaskan. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan "setap umat ini akan berpecah belah umatku." Mereka semua yang 72 masih umatku. Karena itu sebagian ulama tidak memasukkan Syiah ke dalam 72 itu. Sebagian lagi ulama, umumnya ulama Salaf Yang dahulu seperti Imam Ahmad dan yang sebelum Yang sudah beliau Tidak memasukkan jahmiah ke dalam kelompok yang 72 ini Tapi selama mereka masuk ke dalam yang kelompok 72 ini Mereka muslim Tidak keluar dari Islam Kalau kita keluarkan mereka dari Islam Kita telah menjalani Alkitab dan Sunnah dan kita justru masuk ke salah satu dari 72 kelompok ini, iaitu kelompok khawarij. Karena itu kata ibu Tamiyah, Rasul takar. Barulah siapa yang mengatakan mereka ini kafir, keluar dari Islam, maka dia telah menyalahi anak kitab dan sunnah dan ijma para sahabat. Karena para sahabat tidak mengkafirkan khawarij. Ali yang memerangi khawarij tidak mengkafirkan khawarij. <coughs> Pertanyaan selanjutnya Pada saat ini Sebagian besar ustaz di negara Negeri kita Yang mengatakan uh, Yang mengatakan dalam dakwanya Kita tidak perlu Memperbesar perbedaan Antara muslim yang satu Dengan muslim yang lainnya kita harus mengutamakan ancaman dari kaum kufar bagaimana sebenarnya prioritas dalam berdakwa berdakwa tegak alal haq setiap yang menyimpang dari kebenaran diberitahukan apakah dia dari muslim atau kufar itu da'wah Dakwah adalah menegakkan kebenaran. Apa yang Amru bin Ma'aruf naikkan, masing-masing ada hafli. Saya beri contoh Orang-orang kufur Islam, musuh-musuh Islam jelas nyata dan terang setiap muslim selama mereka memiliki keimanan dan tidak terkena ajaran-ajaran kuffar syubahan-syubahad mereka tahu ini kristen, ini yahudi ini, ini, ini, jelas terang mereka bukan islam jadi kejahatan yang jelas, terang, nyata mereka dengan musuh islam Oleh kerana itu orang-orang tuffar Tidak sanggup merusak hati kaum muslimin Pada zaman Kemudian ketika mereka berhadapan langsung dengan kaum muslimin Paling-paling mereka hanya menguasai negeri-negeri kaum muslimin Menumpahkan darah kaum muslimin Merampas harta benda kaum muslimin Tetapi fikrah keimanan Manahat mereka tidak sanggup berubah, kan begitu? Ingat waktu perang salib dihancurkan kaum muslimin, dibunuh. Tapi manahatnya mereka tidak bisa bunuh. Tapi dengan khawat selain khawarid mengangkat pedang membunuhi kaum muslimin merampas hartanya menumpahkan darah juga mereka berda'wah mengajak pada kesesatannya orang-orang kufar telah diketahui dia menjelaskan mereka adalah musuh-musuh islam tapi sebagaimana orang-orang munafiq mudah ini, penyakit dari dalam itu lebih berbahaya dari penyakit luar. Tidak saya katakan bahwa orang-orang Islam ahli bid'ah lebih kufur, lebih sesat dari orang kafir. Tidak. Kalau kekufuran, orang kafir telah kafir, telah keluar dari Islam, telah berada di luar Islam. Tetapi agar tidak ajaran Islam ini Agar ajaran Islam ini tidak menjadi Seperti ajaran orang-orang kafir, Maka orang-orang Islam yang merusak di dalamnya Yang mempunyai mankat yang salah Harus diperbaiki Kalau tidak, maka ajaran Islam Seperti Orang-orang kafir. Contoh penyembahan terhadap kubur Pemujaan terhadap kubur Meminta-minta menyeru-yeru kepada orang-orang yang telah mati serupa dengan ajaran masalah ahlul kita maka termasuk memerangi orang-orang kufar adalah memerangi ajaran-ajaran yang masuk ke dalam Islam akankah kita diamkan saudara kita yang menyembah kuburan meminta-minta kepada orang yang telah mati tawak di kubur mengambil tanah kuburan sabar mencari barokah pada orang-orang yang telah mati beristighotsah memohon kepada Allah agar di uh, beristighotsah kepada jin dan syaitan, beristighotsah kepada orang-orang yang telah mati yang memohon kepada mereka agar dihindari dari bahaya yang akan mengenai mereka. Ini adalah kesyirikan yang luar biasa. kita biarkan ini, jangan kita perbesar kalau kita biarkan maka akan banyak ajaran-ajaran di luar Islam masuk dalam Islam biarkan terus, biarkan terus jangan diperbesar maka agama kita akan tinggal nama lihat dikembangkannya Mengucapkan selamat hari natal Dari orang islam kepada orang Kristen Menurut sebagian orang islam Tidak apa-apa Toh ini kan adat saja Tidak ada sangkut pautnya dengan agama Keyakinan kita tetap yakin Kita biarkan ini Biarkan seluruh orang islam Semua orang islam itu orang islam Mengucapkan selamat hari natal Tanpa diberitahukan Ini perkataan justru merusak sangat merusak Islam.